Eta gurekin hastelen goizuntan peio irralur, egunon. Egunon. Berro goita amar urte, mila behatzionteiro goita maiatzak eragin haundia, oi hartzun eta borroka mogimendu haundi bat uh, piztu zen hemen frantzese estatuan, ikusiko dugu zurekin euskal herrian gauza bera izan zen. Lehenik, duela berroita amar urte, berbara peio, hori tarazen aldaukuzu, nolako kontestua zen, berbara frantzia mailean, menen ere, artean Bai beraz uh, orai aipatzen da gehienenik Frantzian zegertatu zen etahirutan eta zorzeko eta mailattzean. Bainen uh, uste dut munduan barna irutan hoita zorziko urte uh, zela Iikagarria uh, uh, anitz uh, erresumetan gaitzeko pataxkak izan ziren ohitu behar da konpasione ordian txeko zolo bakean izan zela Prague konpaione eh? gero manifestaldia handiia italien, polonien, uh, japonien, sénégalien, Alemanian uh, etagero, uh, agorilean compasine, printan de prago hori, Suntstua izan zen eh? Mozkuk eh? anoek suntsitu zuten. eta gero Vietnam eh, Vietnammen bazen gerla, eh? Geta gerla hartan ge Gerlaak eh, izigeriko ohitu behar da Gerla hartan Amerikanoak zirela eh? imperialismo Amerika Amerikaoa basela bazen. eta bostehun mila, soldado bat ziren eh, vietnamen eta ameriketa eta uh, australianoak eta bestalde mexicoen ere manifestan lugu, hondiak izan ziren hor masakeak ere izan ziren, poliziak tiratu zuen istudiaten eh, kontra Irlandan ere izan zen eh, beh, lehen martxabat eh, march de la asociación edo azibik beraz, mundu guzia puiskabat sutan bezala zen eh? mm -hmm. eta gero frantzian, izan ziren eberesita zunak. Zerzen, sutan izaiteko ahazoin hori, ziren eskubideak defendatzeko, kapitalismo edo imperialismo bohokabat, imperialismo horren kontrako bohokabat, zerzen, sustut jendearen? Hori, manifestaleak eta partitu ziren, lehenik universitate tarik. Gazteak, horren? Gazteak. Eta, bon, adin gazte guziek bezala, Uh, gaztek pentsatztzen zuten, bon, uh, zer bizi man nahi zuten, eta beraz hor agertzen ziren nahi, zer sozietate nahi zuten, zert ziren eleen hamentsak eta memento hartan uh, gazte gehienek eta estudiaek bereziki amensten zuten behartzela uh, justiziako justiziaz beteikako mundu bat he. eta hor uh, hitzek uh, erten zuten, Eta uh, bakarik kontsoma zaileden sosietateak ez du orostasunek ekartzen. Eta kapitalismoak diru eta indagaren bidez, injustiziaz beste, beterik den sosietate bat hasten du. Eh? Eta benaz, uh, jortan da, gazteria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 eta akorde grunel, joriek zezer uh, ekarri zuten, bon, uh, smiga, egunaren eh, uh, dako, hogoita hamabostez emendatu zuten, eta beste alokairuak duak, eh, smigaz gora, gora gozien alokai duak, egunaren dako, goratu zituzten, erena joa eta, bai estudianteen borrokek eta bai langileen borrokek, E, Sozietate guxi inagosi zutela izigarri e, eta beraz ondorio positiboak izan zila partikulazki langileliaren dako. Langiletzt ondorio sozialak ere. Hori beraz ondo, ondorio sozialak. eta gero izan ziren ere, bon laboran inmundua aipatzen male bada. Uh, hor izan ziren uh, maietzaren oita amekan, eh, les akorda varen oliguti eipatzenda, akorda varen oren bedesita xunazen, hor duartio berri ziñakin, kompazine, uh, laurari etxetan ziren langilek, uh, alokailu bisikiti piaxitusten, le smag ditit daitzen zen, eh, le smag uh, sen salair minimum garantit zubri agrikol. Hori smiga, bueno, biziki hapa lozen, eta beraz, hori de smiga den heirena zuten, beraz, uh, sozial mailean ahantzamenu handiak izan ziren. Mm. Aipatzen alda, uh, uh, klasen harteko bohokabat? Orduan hori zen gehienenik gehieneek aipatzen zen ezen, e, Analiza kapitalismoaren e, analiza bat egiten zen eta jo ordu hartan e, aintzidat emaitentzen analiza zen. Marx, e, Karl Marxek egiten zuen analiza. eta Karl Marxen e, analizaren e, bizkarriz zurra e, bizka e, bizka zerteko, e, luzexedeltateke esixaitasun sartzea honen. E, bizkarriz zui zer da, Societate guzian istudioa dela, klashe borrukaren istudioa. Eh? Eta ekonomian, kompazione, non, kapitala beti askartzen edo emendatzen ari dela. Langileilea inhala goti pagatzen dela. E, alta langileek dute, lantegiari, aberraz dutzen daik artzen, ezen heiek bai dute, egiten lana. Langileileari, lo proletaria franxese zertenda, eh? langileileari ustentzako bakarik doidoi bizitzekoa, eta beraz, Lantegiak egiten dituen e, beneficioak, edo marzak, langileri partekatzeko partez, nagusiek, berendako batxiketzen ditu dute, eta berendako aberaztasuna beiratzen, eta azkartzen, eta beraz horrek ekartzen du, beti, e, aipatzen zen, lüt deklazori ernei, eta badirela, e, badirela, e, badirela burgesia, badela langileria, badirela aberatzak, eta ba la pobreak eta historian munduaren historian bogoak horiek beti izan direla uh... Abedats eta pobe artean. Duela behoita mar urte, iruduguita zorziko maiatzan, frantzese estatuan sekulako mobilizazioak baziren, ikasleg bultzaturik, langileria loturik beste etorkizun bat aldarrikatzeko eta frantzia mailan hiri buruetan izan baziren gehien bat manifestaldi eta grebak euskal herrian izan ote zen peioi jalurra. Ez nahiz horgoitzen, uh, nik memento hartan kompazine, horgeta bat urten indituen, eh? laborari gazte eta eskualun gazterian eh, giristino militante erran ezake. Beraz, eh, eskualerian eh, pasatu dena, eh, nik delako prismo hortarik eh, ikusten dut, etzaut iduritzen gauza hondirik gertatu zela eskualerian berian. Horgoit, niz emengo talleak eh, biziki politizatu zidela, horri hizkne pasatzen ikusirik hemen Doniban garaziko uh, biburkunean nor gastebazu angeluteginik eta uh, heiek langile ziren uh, gaborrio lilitegian uh, angelun eta gaborrioineko liliak hartu susten hemen shaltzeko erranez Liliak ez zirela Gaborio nausirenak, baina zirela Gaborioeneko langilenak eta beraz, zuzentzela bere eksaltzea eta berendakoa txikitzea. Ara, hortaz horretzen iz, uste dut eskolegian izan diren ondoriak gero ondoko urtetan izan direla. Ez bakarrik eskolerian baina Frantzia mailean ere, zendako, memento hartam erdaiakin, hiruta noita sortzian, idea berri batzu plazaratu ziren et horbassen parti débat PSU isena suena parti socialiste unifié harek eh uh, ostetut uh, bide berri bat idoki sua la uh, idéologie amilian ta idea berri autogestion E P zuren uh, lehen, lehendakaria zen uh, Michel Rokar orzko baseine Michel Rokar izantzela zela ba baigogin Bilkulaa baten egiten ezakin noke zen ez, ez dekagalazia zen, Horge izan Beraz autogestion hori, hainttzenen eta ezria zen uh, ez zen er uh, erra nahi jendeak bon, menpekotasuneektik atera behar duela eta bere gaintasuna, Beherduela, sekatu, eta beraz, jorek, jortan zen, e, labor bilduz, erran nezake, mm, hirutanetizortziko maiatzaren e, lemazela, bon, e, jendeak behar du menpetazun ereditik e, atera, eta e, oldartzerat menturatu. Gena eta, otoritarismoaren kontra oldartze bat izan da, Ma, irutan itaz, josiko, mai irutanita zago siku eta hortakoz dira gero ondotik iniziatiba berriak atera Frantzia mailan, uh, zaharrenak horreitzen dira, lip, konpahazine, eh? Hirotaneita e, muntrak egiten zutuzten, eta lipen baziren milaba langile, eta horrein e, muntrak berek salduz zituzten eta bon beraz ara, otogestien e, lipen inguruan gero izan zen lagzak, eh? Milabeatziun tariuteneita hamairuan, eh? Horrein iz, zementik buz bat egin ginen lagzageerat e, e, joaiteko, eh? Ipare euskal eriratitzuntzeko, hortik ziren erenik astolak sortu, askifiti dugu eta lehazien... Jorri da, eta nek dut, otogestion uh, uh, horren jarritik, haritik. ez da uh, lotura direktukrik egiten ahal hirrutan Baina hirrutan eita sortziaren jari bat izan zen, derako justizia hori, baina otogestion horren uh, sekatze hori. Eta nek egiten dut lotura zen eskolerrian Gauza egitura berriak sortu dira, erganez ara, guk ere eskualdunek badugu ahala eta dretxoa gure gain, gauza batzu hartzeko, gure gain gazozu. Pentsatzeko, sortarazteko eta sogirazteko eta jola da gertatu, ben lehen ikastolen sortzea iruten ita e, bederattzan. Uh, gero ondo urtetan gauza begi batzu sortu dira kooperatifak sortu ziren, denek alki uh, herikoa sortu zen, mila beatziouenneita emerietian jeFLuga uh, konpaenei gore uraere ura ura urte berean sortu zen. Ergan nezakeik hirutan naita eskuelerian biziki aberatxaketan izan direla, baina ondoko bi hamarkadetan. Bi, mm. bi ahloa ere nahi zehaztu zurekin, uh, alde batetik laborari izan baitzira, baita ere Euskaldun gazteriako kide, laborantxa ipatzeko, uh, aldaketak eka jeritu laborarian zat? liruguita sorsiko Bai, uste dut, uh, beste uh, ikuspegi bat izan zen laburantxari buruz. Uh, Milabeatzin eta hamarean, bazen uh, laburare txendikalista bat biziki famatua Bernard Lambert izena zuena eta arek li bat izatzi zuen eta uh, izena zuen uh, li buruaren tituluazen les peizans dans la lutte de klas eta harren ari raseinamendia zen, les agriculteurs sont en train de se proletarizaren nahi eta Bezala bibilakatzen uh, ari zirela e, eta orduan ziren iziriko kontratuak egiten, uh, konpazune, oliazko azteko edo ahatxen azteko, eta erren ahio behita, laboraria bilakatzen zen firma handien uh, langile bezala, beraz, uh, l'agrikiltor eta antren zua proletarize. Bon, uh, eta horien denen ondotik, geroza maitortaren buruan, uh, bon, lehenik izan zen, greba handi bat emila behatziun tainutaneita ama bian, greba dule, bretainean, hori eh? uh, niz, eskalduan gazteliako gazte bat zoioan zirela, greba dule arren uh, ikustela, eh? bretainia edat, eta, gero, sorduzen, zen desa, nacionale desa indika traviar peizan, gila behar latonita batean, elbe sorduzen, ondo cortean, eta, beraz, horiek denek ez esbalimadute lotura direkturik ere, eta sordziarekin, jaren haritik sortzen dira, erne eta jari hori zer da, eben, Oldartu behar dugu eta gure gain hartu behar dugu, gure geroa. E, Euskal Herriaren espanimazen uh, mogimendu edo protestatodik izan jorugu uh, eta sortziko maiatza ere, uh, izan dira, gazte batzu edo ikasle batzu Euskal Herriaren errezibituak. Bai, uh, bon, behar da jakin, or, orduan uh, mogimendu guziak politizatu ziren, eh? beraz, gazte umimenduak ere politizatu ziren, eta uh, sortu ziren, ete, talde politika berriak, kompara zine, baziren ordean maoistak, baziren troskistak, baziren lambertistak, eh? eta uh, estudiante horiek uh, ondoko udan, hidutan eta sortziko udan, eta hidutan eta bedatziko udan, uh, horitarik, xekulako andana jintzen honetan eskola Eta zendako jintzen eskola herrirat, eh, hemen bazen uh, talde bat biziki izagutua, eh? pitrog zenak, muntatua zenak, azam izena asociazioa o serviziz agrikultor da montañ. Eta beraz, Azam Haugi Burus Gintziren estudiante horiek eta sendako Gintziren esen horiendako horien, horien ideia horien marxismo analizan uh, sen, uh, itea, uh, mas, eh sizier importantea zen eta itea avec la masse la masse isen horiek sizieriko importancia badu andera ber ber susten la masse le peuple ber susten populoir ekilan izan beraz popularen erdirat heldu ziren eta partikulazki laborearen erdiratzen dago e ez heldu ziren frantsesezkoen pour se so ressourcer auprès du peuple eta bigarren helburua zuten laboraria kontsideratzen zituzten irautza batean argirgar de besala eta belaz argirgar hori behartzen kontsintziatu Bai, hori itzen ba ondorio izan zen Bon, bestean ezandute, eskol eh eskolungasterian eh, eh, nintzen ordien militante gazte eta gure gizan gure oldartu ginen hemen, olartu ginen eta Ordu hartio joaiteen ginen parixerat, emergizeko bilkoreterat. Eta deliberatu ginen, ez ez ez gure eskaldunak gine, kapable ginela, uh, gure programa baten egiteko, eta beraz deliberatu ginen ez girela gehiago joan ez Pariserat ez bordelerat. Eta hautatu ginen donostiat uh, joaitea. Eta ondoko urtean iruten naita hamaran izan zen uh, asamblea da handi bat uh, Strasburgen, eta Strasburgen uh, izan ginen eskualdun denegazion bezala baginen gu hemen ipargaldekoak eta ba ziren denak tal talde berean eta Gure beharritan, itzulpenak, Europak gu, guziko gazteak bazirene, eta eh? gure beharritan, entzutenkin ituen, eta eh, jende, jenden erranak, Euskaraz itzuliak. Hara? Hora hori zen or, orduko gure gazte denborako balentriatipia gana zake. Zobat demora ira utzuen, hola? O, bizbait urte. Ez gehiago. Ez gehiago. Etzuen iraun, baina, ala ere, bazen, a, egu Euskal Herriarekin, arreman hori, bazen a, Euskal ikuspegi, nazioes ikuspegi bat? Bai, bai, horren uh, niz idutana eta amarrean, uh, izan zen gosegri babat, uh, uh, ere fujetok eginik, uh, baienako katredarlean, eh? eta... Horduan, haizu, e, ogoita bat, ogoita bi urte dituzulari, ke, benxatzen duzu, zer bizi edemanen duzu, eta beraz, erren ezake, e, somaitu urtez, aments batean bizi izan, izan gilela, utopia bat bezala, bez, batean bezala bizi izan gilela, erren nahi e, denek adin ortaan asmatzen ginduen sozietate berri bat, justiziaz beteko, beteazen sozietate bat. Baina, Baginakien, mugaz bestaldean, Franko, bon, zahartzen ari zen, he? eta e, abertzaletasuna azkartzen ari zen, eta memento hartan, gure belaunaldiaren dako, sozitate berri bat hor kaxik eskuetan zen, eta euskalegiaren independientzia ere kasik eskuetan zen hor. Bera zara, ergan ezak hori bizi izango dugula, somait urtez, e, e, aments horrek lan, E, izan da gure gazetasuna inguraturik. Behoi tamar urte iragan dirage oztik. Zer irakorketa iten duzu gaur badakigu, eh? Makronen gobernuaren alde, eh, ari direla sektore desberdinak mobilizatzen, Makronen gobernuaren kontra, ari direla sektore desberdinak eh, mobilizatzen, aipatzen da borroken, al... <coughs> borroken arteko batera tasuna, Zubidik egiten alda, komparatzen da edo bat ere? Ez dakit, eh, niz aski ekspertza, ni horren dako, eh, ma gizu, niz eh, herritaxiume bat niz, eh, beraz ez niz eh, Pariseko, Pariseko aferak urunetik, Pariseko aiz-Francieko aferak eta segitzen ditugu, aguk, eba, aldugun bezala, eh. eh eni iduritzen zata, eh, kapitalismoak eh, beste itxura bat zuha hartzen dituela, eta uh, transformatu dela eta horren indarra izan dela bon, uh, jenden uh, nahezu, uh, menperatzea. Eta menperatzea zeren bidez ekiten du eben uh, sistema, osoziete do konsumazioa horren bidez. Eh? Erna eba eta pizkabat jendearen uh, jendearen uh, oldartzeko indar uri pizkabat neutralizatzen bezala du ezen jendearen kontzintzia kontrolatzen baitu lehen baino gehiago. Uh, telebistaren bidez, uh, interneten bidez, erna ebaitak gure kontzintziak kontrolatuak dira. Eta uste dut uh, gisa hartarat kontrolatuak dire lakotz, uh, ez dugula gehiago uh, behar den gure baitan behar den ahalik lehen bezala holdartzeko. Horten, besten da bateratze hori aberas gerrialditeke denendako baina ez dut ikusten uh, delako hirutanoita sortzian zen mitxa hori urrunago uh, joiteko Untza da pejo hija los zure gogoetak uh, partekaturik, katolik, bai? Bai miles que soule. E, e